أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ <تصفيق> دا مایک د چاب خلاسی دا بن کئی مقصد دا سورة بکرا بیان دا چلورو مسلو اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله چلورو مسله انفاق فی سبیل الله صورت په چلورو برخه تقسیم دی اوله برخه اصل آیاتونه ده په دې کې اوله مسله اثبات توحید بیانېږي دویمه برخه یو يو یو څلونه شپږه ویا پوری ده په مسله اثبات دریسالت بیانېږي در برخه یو سر واله500 پده په کې جهات فی سریله بیاږي او چلومه برخه دو500 تر اخره پورده په کې انفااق سله بیایانږي بیا دال ایسا چې سل تونونه د دا, دا په دریو باابونو کې تقسیم ده اول باب شل تونونهوو هغې کې بیایانو د دری و ډلو هغه درې ډلی چې په صورت فاتحه کې مختلفثر بیان شوی وي اولو 5 تونو کې د ممنانو بیانو او د هغې د دنیا هوکم دداخلت د آیاتونو کې د منکرینو بیان او حکم د دنیا او حکم د نه آیاتونو کې د منافقانو بیان او حکم د دنیا او حکم د آخرت تلور آیاتونو کې مثالونه او دوا د او د دور مثال د پاره د منکرینو او د وبو مثال د منافکانو بیا آیت بیایت نمبر 26 نه د دویم باب شروع شولې پر د دویم باب کې مونږ روان یو د آیت نمبر 9 ډیر شمې پوري ده پر د دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته و عبدو ربکم عبادت کی یو من خپل رب یعنی عبادت د یو رب کوي عبادت کې خپل رب سره بل مشرکوي ککولی عبادت ته کفعی عبادت ده کې د عبادت اجزادی تم د خدای ته مين د خدای ته بیر د خدای ته په دې یو شکیمو الله سره بل مشرکوي مې په اقسام کې بل شرکوي ورسره او مې په اجزا کې بلوس شرکوي د دې لایق بل نشته ولی نبي په دې باندې 15 دلایل ذکر کړ یو چه تاسو پیدا کردی ستاسو مشران پیدا کردی دو زمکه می فرش گرزوالی درې اسمان م چت گرزوالی چلور باران راورو مرزق زرغنوم پینزا و سمرا دلائلو پی تفریقی چه فلاتج علو لله اندادم و انتم تعلمون و دا اللہ پی صفاتو بل بالمشری کوئی بی نمبر نبر دروشتم که دری چلور خبرې وی دا روزانا دا مقصد چه چو کلیکی اغر روزانه او دغه پرتو کې کتاب او ادایتون په مقصد باندې پوي شوی د اصل د قران پوي بس نو آیت نمبر درویشتم کې چلور خبری دی یو اسبات د رسالتو صداقت د قران او مطالبه دلیل وا او دلیل وحي آیت نمبر تلوریشتم کې تخويف هوغه چا د پاره زجر او هوغه چا د پاره چې هغه خپل داوا مانی دلیل وړاندې نکي او آیت نمبر 52 ک بیا بشارته هغه چا د پاره چې هغه د اوو بدوره په کوم سره اومني او په دې مناملو کې دا و لپاره کامل بشارته بیان کو بیا آیت نمبر 52 ک د فد اعتراض وا آیت نمبر 52 ک اعتراض په مثالونو منشوي چې دا خو د کتاب نه ده ځکه د کتاب نه ده چې په دې کې دامي سالونه بیانېږي واړه واړه د هغه جواب یو چې مثال بزات مقصود نوي د مثال تعلق د ذات سرني مثال د لپاره د پويوي وړوکی مثالي الله وجهي بیانو ما غټ مثالي مې زي بیانو ما کې د وړوکی نم وړکه شي حکارت کې زي بیانو الله وي ځکه مثال د لپاره د بیا آیت نمبر 23 کې د فاسقان بیان وکړو او آیت نمبر 23م نام بیان شروع کو د نعامه اربعه نعمتونو بیان شروع شو اول نعمت او چې د نشته مشتکړې نو کیف تکفرون بالله دویم نعمت او آیت نمبر 9 هشتم کې جسمه کې منافع مستاده پر پیدا کړی ټول نو کیف تکفرون بالله دریم نعمت شروع ده او درم نعمت داو چې تم په فریختو موعزز کړی انسان آدم علی السلام دا په فریختو باندې موعزز کړو عزت مې ورکو درجه مې ورکړه نو کیف تکفرون بالله ولانکار کې په والد الله باندې ولی, ولی توسخ پل ځان ځری لکه بل سر ټټه بل ځان ځری لکه طارق ما عزت در کړه او ته خپل ځان ځری لکه الله وی نو كيف تکفرون بالله تر دې چې پوری موږ پرون ابلونی سبق کې ا علیه السلام د الله او د فرختو چکو مکالمه او داغي بیان شو، چې الله فرختو ته وی چې ځایو خلیفہ پیدا کوما قایم مقام پیدا کوم د یو بل چې یو بل په زیبرازی کینی به دا په زی باندې فريق تور تو چې یالا د کې به کو ته داخلك پیدا کی نفسات به کی دینی کفر شرک بدعات اوینه بتل کی د دنیاوی فساد شو که کچر ته عبادت د پاره پیدا کی منګشت یو کنه من بس صفات بیانو ستا خو یو تب صفات د بل چل نه ویو استاد پاک غنو الله ور تهوي زخه پوږم خ پوږممت لب الله ته پته چې دا به داسې مخلو کې چې دا به ضرروتونم لري دګونونو طاق به هم لري لیکن دا به زما وکم مننی زما تا بهداری به کوي نی سبق کې د هغې لګ یو نمونه فریقو ته فرو خلالله وويلی که نه چې زه پوږم تاسو نه پوه وس فريغتوته الله د یو نمونه خي چې څنګه پويګم دي خپل خبره چې زه خپويګم الله دی خبره وس الله ته الله د فريغتوته يوه نمونه خي او خدل اول دعيت ووري وعلم او خدل الله ادم ادم عليه السلام تا اسماء اسماء معنا خد نمونه خدته نمونه مقصد نه دي بلکه داغه شنوونه چې ورته خیدل دي داغه اثرات مقصد دي تفسیر کوو خوول مانوورين خو خدای الله ادم علی السلام ته اسماء اثرات د شیینو اثرات د شیزونو شیینو كلها کلی كل عرفیده ضروری ضروری كلها خو باندې چې ټول هر څه او كلها امرته ټول هر څه نه كلها کلی عرفي وتوي یعنی كلها ضروروری ضروررو شوونه ورته خودل دغ اثرات ورته خودل سمهه د هم اعل ملائقتی بیا وړاند د ک دا شوونه عال ملائقتی په ملیک باندې ف قاله ویې ورتالله ې ی خبردار کوېمال را خبر را کوېمال را بیا اسمما په اثرات دې شیونو باندې ها اولای چې دادي ان کو تمتصادهقین کچرې تاسو رختینی په تاسو چې وی چې د مخلوق مې پیدا کاوه د انسان نو ګټر اختیایي اختیار تاسو راختیا وای نو د دې اثرات ما ته وخیا خان په دې آیت کې څه خبرې دي یو خبر دا چې اسماء ان مراد اثرات د شیینو د کوم شیینو د دې مطلب ده اثرات د شیینو مراد او به هوا خوراک دا شېونه چاغد انسان سره تړلې شېونه دي دا دا وزګورا فريغتي نه ده خوب په اثر چې خوب سره کوم ا خوانل لري سره کوم حساب دی او ستړیوال سره کوم حساب دي زکه هغه مه ده با با نه فريغته وباندې نه د خوراک په اثر پويږي زکه هغه مه لګ لوګو ته نه راضي نه اونې پويږي دا لوګو به سره کوم او دا مرخ به به سره کوم شې پدی هغه اثر نه پويږي دوی پويږي دارنګه د دا تندې په حساب نه پويږي او نه چې سړی بوس کی سیراب شي په حساب هم نه پويږي انسان چې په کوم شی باندې کوم انسان سره کوم کوم شوی نه ترل شي ودی په دې شی نه بیا انسان نه پويږي وې فرښتې نه پويږي اوس الله خود شوی نه پیدا کړي وکنه وبشوی خوراکونه شود دنیا کې کوم شي نه پیدا کړي وو لکن فریقته ته پته و چې دا وبوت شد دا, دا وبوت چې د پرپکاریږي پا خوراک چې د پرپکاریږي دا نور ضرورتونه کوم سامان دات چې د دا پرپکاریږي پا دا و ته پته نه و خوب چې شي د پروي د معلومات نه و د پاره لو الله ورته ویلې چې دا شي د اثرات ما تو خيا کومونه نمونهونه خو متخیده لوي ځکه جنات خل ته استعمال کوي ټول شي نه کنا په نمونه خو معلومات کې دوه چې دا وبدي مثال خبره دا خوراک دی دا پلانکیش دی دا پلانکیش دی په نمونه خو غو تا معلومه چې دنیا لغه تک را تا کې کوو لیکن دا شین اثرات ورته نو معلوم اثر نو معلوم چې د وبو کې څه اثر پورتي دا تند ختمي به د خوراک کې څه اثر پورتي چې لوګه دا اثرات فرښتوه نه دي معلوم خوب انسان سړیواله ختمي دا اثر ورته نو معلوم پوښې او دشي نور شېنو ډېر نو الله ورته وي چې تاسو ما په دیشې نو په اسرات باندې پوي کوي چې لريشي نو څه اسرات دي او کلها مطلب دانا نه چې ټول شېنو ته مخ د کی خو چې په دنیا کې څه شېنو او ټول هغه ټول وته کی خو دا خو به په سونو پر زرګونو پاره بونو شېنو دي د انسان ضرورت مطابقه بازی به کې ځل استعمالل کیږي بازی بورس کې ځل استعمالل کیږي بازی میاش کې ځل استعمالل کیږي بازی په ژوند کې ځل استعمالل دا خو بیا د دې حساب نشته بیا نو کل هانه مراد ضروري ضروري لکه ګورم بازار ته وسړی لاړ شي کنه او خټه سوداګری موږ څو ورته و تاخول بازار أغسته ټول بازار نو ټول بازار خو نه أغسته اگر خپل ضرورت مطابق شي نو أغسته خو موږ أغد سو یو ورفي و بازار أغسته دا کل هانه مراد بالکل د حساب ده پښو چې زرو زرو شېنو وتعلم ختودان د کړه سوم عرضم عل الملائکتی بیا ودان کړ دا شېونه په ملائکو باندې او فقال وی وی ملائکوت اميون خبر را کيماتا باسماء هؤلاء پسرات د دې شذونو باندې هؤلاء چ دادي ان کوم تم صادقین کچره تاسو ریختنی پدې ځکه ګوره امتحان شو کنه الله د فرښتو امتحان اخلي د ولي که ځان سره پدې ایت الله فرښتونو امتحان اخلي لیکن بدیزه کې پسر کله وی او علما ادم الاسماء او خودل ادم علی السلام ته الله اوس سوال ده کنه شبر عزیزین کې چې آدم علی السلام ته الله خودل دا ادم علی السلام ته تعلیم چا ورکړو الله ورکړو او فرختو ته ون خودل او بیا وتوي چې شابه امتحان امتحان راکړي مثال دسی دي چې استاد دوه شاګرداني یو شاګرد له هرڅه وخی پارته مانی پوی کی او بل شاګرد ایڅه مونخې ایڅ مانی ای پېڅ ای پوی نکی ا بیا تا سبال لوي چې تاسو نو یو شان امتحان اخله ما مګر چاله هغه چاله چې څنډې ورزده کړی او څه وی چې تا خو ما د بخې څومني دره خودلی او دا پلانکه خو د پوی کړه پار باندې نو ماته شې امتحان اخلي دلته خو میسال بالکل دغه سره راځي چې فرېښتې الله له دې پوی کړی تعلیم نه لري ورکړه او علما ادمه آدم آدمانستان ته خو خدل دا ظلم نشو ظلم شو کنه یو له انداز شو اصل کې ګوره دلته علمانه مراد اغه تعلیم نه ده چې کتابي تعلیم ده یا یو استاد په بلیک بورډ ویلاډیو تعلیم وير کې چې ووبو دا مسر دی او د خوراک دا اثر دی او د خوب دا اثر دی پلانکی دا اثر دی پلانکی شي دا اثر دی دس تعلیم نه ده دلته تعلیم نه مراد فطرت کې چول دی دلتا تعلیم ځ انسان چا لپ کوم شکل پیدا کړي نو انسان کی اولنا د ټول شېونو هغه تعلیم پروت لکه ګوره کغه ده بتخه ده بتخي چې څنګه پیدا شاو هغه د بتخي بچي ډارې کوبوت لاټ شوالته لا پوبو کلام به د بتخي مثال وولو اوس دا بتخه د تعلیم چانه دی ورکړي دې دې د ووکې دې د لंबा خداد دې بتخ به دې پدې بچی کله فطرت کې چوری دي اغه بدن دې پیدا کړي و کی وتا چوری دې سې دي په شې د دل تاسو د ډیر شې تواله مارغان وال یو شبل چې وال تعلیم نه دی ورکړي ځناور ولا لیکن بیا مغه ځناور وا فطرتي تور سره روان دي جون کوي زرګون کاله کی مارغان او ځناور نور و غیره حشرات میګي دا ټول ودین مراد دا فطرتي تعلیم نه ښا دین مراد هغه تعلیم نه ده لکه و شکم دا کوم تعلیم مونږ کوو د خودنه چې ادم اسلام فطرت کې د او بو ضرورت پروتو د ادم اسلام په فطرت کې د خوراک ضرورت پروتو د ادم اسلام په فطرت کې د یو جوړي ضرورت پروتو جوړې له ضرورت لري خزله د ادم اسلام په فطرت کې د خوب ضرورت پروتو د ادم اسلام په فطرت کې د لوګي د تندې د هر شي ضرورت حضرتونه پراثو دینه تعبیر الله کړه د الله سر. تعلیم سره الله تعبیر کړي سپوشبه دې معنی نو که څوک د ما دا سوالو کې د تعلیم څنګه خود له لې نو جده جواب تاسو ته بیا یاد دي وعلم او خود الله ادم او او تعلم فاعل الله ده چا خود الله او خودل څنګه آد آد آد آد آد آد خودل, خودل. خودل فطرت کې د ادم استاندار تعالی چولیو وعلم او خود الله ادم په دې وجو ما دا څومره ارتقا په دنیا کې آ... ارتقا ولیکي ترقيه دا عادي طریقې چوکم ده دا ټول الله فطرت موږ کې نه چويو لکه مثال خبره چې انسان چې کله به د وکړني خپل مینس کې ا تنګیزلې ولې دل او چې هغه نه هغه شغل لاړه انسان پوښجر دا شغل څه لاړه سوچ په هغه ته سوچ لاړو کنه بیا هغه نه باید هغه مثال خبره ور بلشوې بیا دا ور د بلډونه مخ کې د ارتقا چوکم راغلي دا د ایولوشن چې کوم راغلې ده په دنیا کې د فطرتي الله انسان ته چولې ده لکه څنګه چې ځناور او تامرغان او الله فطرتي په بدن کې چولې دي د خوراک او د سکاک او د ژوند طریقې همدارنګه موږ انسانانو کې الله د ژوند چوکې طریقې موږ ترقیک او دامت الله فطرتي چولې دي زکه زموږ په ذهن کې دا ارته دي او صرف ذهن استعمالول پکار دي څوک استعمالي څوک نه استعمالي په دنیا کې یو مخلوق د انسانان یو ډله چې هو استعمالي دنیادار کافران او یو ډله چې غیر استعمالي خوشو وعلم او خدل آدم ادم ادم عليه السلام تاسو ما اسرات د شيونو كلها ضروري ضروري ثم بیا عرضهما وړاندې کړل دا شيونه علل ملائکه ته په ملائکه باندې فقال فقال نوویللي الله امبیونې خبر را کوې ما پاسراتو ب اسم ما په سراتو د د شونو باندې چې داې ان کوتون سدهقی نه که چېې تا سرریختېنی قالو ویللی فریختو صبحانهکه لا مله صبحانهکه پا کې د الله لا علمله نه نشته د پو مونږ سره الله مګر ما دغ ال لم تا نه چې ته خود نه کړي ده ان نه کایقیته خاص علیمو پو ذااتې. القیمو حکمتله ذااتې ګوره پهای کې فریختې ن کوي د علمې غب د ځان نه نفی کوي د علم کلی د ځان او صبحانه ک پاکی پاې د تاله مت لبه چې ته د جز نپاکې ته د ناپوه نهپې نا الله لهوي الله خو نپ نه ده الله کوي لم د الله سره دی څدې جز نه پاکې د نه نه پاکې او مونږه لا اله الا الله مونږ سره کامل علم نشته نفی فیکې د ځان نه د کامل علم انه هر اله مشتاق ته مونږ ترا کړي لیکن کلی علم مونږ سره نشته کلی علم چا سره ده الله سره ده کلی علم پیغمبران صلی الله علیه وسلم نشته کلی علم اولیاء سره نشته کلی علم جنات سره نشته صرف الله سره ده کلی علم څه مطلب چې په ماکان ما خبري تچې شې وې دي پاغم خبري او تچې ب کېږي پاغم خبري دي د لکی کلی لم دا صرف دي د لکی کی المغاب دا صرف د الله سره ده اس کوم خلک چې فرښتوله یا ثابتي يا جنات الالمغاب ثابتي يا پیغمبرانو ته المغاب ثابتي چې پیغمبران پر څه خبر دي بلکې د خو کتابونو کې سکول کتابونو کې تر تشوي دي چې پیغمبر بچي مخ کې قتل او د شیبول کښاته چې قتل یل پیغمبر د پاره مخ کې قتل او شاته قتل یو شو مګ وی نا پیغمبر چې مخه قتل او شاته خبر نو چې شي دي پیغمبر چې کټه کې ناس ته ایبان خبر نو چې بانه شي روان دي پیغمبر چې نن شو سبانه خبر نو قران ایتونه په دې لا امپوش وی ولا تکول لمی موه پیغمبره یو کار ته انفائل انفائل ذالک غدا چې زبدادار سبا کوم، ته سبانه خبره مگر ان یا شاء الله ورسوي ان شاء الله ورسوي چې الله ووړ دې زبدادار سبا کو پوش وی پدیوځمانه د شیخ عبد القادر جیلانی لویزوان د موږ په پښتو کې ډېر مشهور لویزوان خو موږ خدای ته پر سواله مو خدای جوړ کړي دي لویزوان نه لیکن د لویزوان تعلیمات چې کوم دي هغه ټول توحید نه ډکتی د لویزوان تعلیمات ټول د شرک خلاف دي کتابونه چې و ګورې اګه لویزوان شیخ عبد جلانی جیلانی رحمت الله له هغه خپل کتاب کې کوي او دا ډېر خطرناک عالمو د لویزوان د ګزارې مزارې نه کول مو بیا هم له ګزارې کو کنه د په ډایرک فتوای لګولہ ده هغه وی کوم انسان چې په خبره جواب لا محمد رسول په کلمه نه پوي په معنا باندې ودام مسلمان به خیدینا مو خو بیا هم ګزارې کو دي مسلمانانو سره کنه نه خیر ده مسلمانانو دی بیا موږ وی بی زرا کشي را شروع کړو سمزان پوي کینو خوي هغه وی بی دا به مسلمان دینه کافر ده دا دوم لغت ناکړه او د شیخ عبدالقادر جلاني موظاری موظاری هغه نه کوله خدا فتوا اغه لیکي و من يعتقد ان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبه و دا چاچ دا کی دراغله چې محمد علي السلام په غيب باندې خبرو فقط کفره، ده کافر ده اوس کدا زېما مثال خبره دا کید کز ماراغه ز کافر مده لويز وان فتوا ده ام دا لويز وان چې منی دا خدای چیته نه جوړ کړی دي امدا خلک د لوی ځوان باره کوي چې د لوی ځوان درسونه خبر دي لوی ځوان زموږ امدادي دي او لوی ځوان څه وی؟ فقط کفرا دا سړی کافر دي ولی به مخ کې وجه ذکر کړي چې لئن العلم الغیب لئن علم الغیبه دی وجه چې علم غیب چي دي صفه مختصه لله علم غیب صفه خاصه د الله دی دا, دا بل چانیش ترې کدا صفته بل لوی کافر شي عائشه رضی الله عنها په بخاری شریف کې ده دا شیر عز الله ونهو هغه وی و چې من زنه ان محمد صلی الله وسلم د چا چې دا ګومانم راغو یقین خو پرېګده د چا چې دا ګومانم راغو چې ان محمد صلی الله وسلم يعلم تويږي ما في غدا په سبا باندې چې تا وی چې پیغمبر استم سبا خبرو نفق قد اعظم على الله الفريا و ده په علامه لوی دروغ جوړ کړه او علامه چې دروغ جوړې اتو څوک ده الله وتظالم ویلی دی قران کې الله وتکافر ویلی قران کې الله ورته مختلف القابات ویلی دی غچاله چې په الله باندې دروغ جوړي دا مثلا موږ مخکمر چړلې دا او دی مانه مختلف د قران آیتونه موږ راډولې دي بس صرف دلته دغه دو خبرې ضرور وي دا دغه موتبر خلکو فتوما ویلې بل په دې چې ګوره د فريغتو اخلاق ته ګوره ګوره قران خو هر شيخه قران ته علم درکې عقیده ته خی عمل ته خی اخلاق هم ته خی په دې وخت کې موږ خلک چې قران نور کتابونه وي صرف نور کتابونه قران ميزان نه پوي نو موږ وي سيد علم حاصل کي په دې باندې پوشي چې موږ واجبات او څه فرایز او څه شريعت لري په دې باندې پوشي په دې باندې پوشي چې روزه څه فرایز او واجبات او شريعت لري وسهیه کتابن پوجي زہ ب کتابونو کې او چا کتاب دی کله ای کې به سهیه کې دی کله ای فاريبن پوجي خو په اخلاق وو پوینشي صحیح اخلاق چې ور صرف صرف قران ور کوي صحیح کامل علم چې انسان ته ور د انسان هغه مطابق صرف قران ور انسان ته صحیح عمل معنی برابر تیا چې کوي هغه قران کولې شي دا, دا, دا قران امتیاز دی ها د نور کتابون امتیاز نه دی پوه شئ د فارغتو اخلاق او چ فاریختی الله لویچ یالا چې پسته چې پویګو پاری پویګو نورنه پویګو تا چې پته خبر کړیو پاغه پویګو په دې خبره کې ګوره چې نه درنده خبر پراته دا باج هلقې دا مرزي چې هغه کوشش کوي چې هر خبر جواب وي هغه دا کوشش کوي چې زه هر خبر دا صفت دا او دا سیفت خسیفت نه لږه کوم سره چې دا چې زه په هر څه او زه کامل انسانه مانه بغلطیم نه کیږي مانه بسوام نه کیږي زه په هر نو دا دا, دا شیطان صفت ده او شیطان تا لو کم کڑے چې سجده وک کنه اوس مخ کې ان شاء الله سباني سبق کې براشي شیطان څو وتوی زی خونه کوم ویری نه کوم زه خدن خیمه اوس الله وګړه کده سوچ کړي چې هر الله مالوی ما سجده وک کنه هر الله به ما نه خپويږي دې کې به ما خيرې سجده وکړي نن به دا حال نه وي خود خپل ذهن ਹੋځنګو چې نا زه خیمه ده نه زه د ور نه پیدا ده به به تخپل زهنه و جنګو کما قلم شو دوه پوینه شو چې اور خډه او خټه خټه خټه خډه کنه اور خو یو फायदा ده زان او به ګرمي کې خوراک به زان خو د خټه خډې ر فائدې دي امده خټه مانه اور بنديغي امده خټه ګل زرغونی امده خټه پکې سړې چملی آرام پکې کوي شي اور کې خوشړې آرام نشي کوي نو اکلم زایل شو اکلم لاړو چې دا په وکول کې خپل عقل استعمال کنا دا سړې کمکل کېږي بیا نو فریختہ وردوی الا تاجک مل ملکری پدی پویگو نورنه پویگو کدا خبر شیطان دا چه چه او تکڑے وے شیطان مننده حال نه وے نو کوم خلق چې دا صفت پکې وی چا وی چر په هارت ز پویګم او هر ز په فکر پویګم ز پدیم پویګم ز پاکم پویګم دا خاصفت نه رې پدی وجبانی ګور امام مالک رحمت الله له اغنا اته چلویخ کشپک چلویخ پورتن شوی وی چې دی فتوا باری کې هغه شپارس شېنو په ټول ځوابونه ویل دي شپارسو مسلو نور اته د رشتي دي دوه ډېر غالبا دا ټول باری کې ویل دي والله عالم والله عالم والله عالم تون غټ عالم ده امام مالک یو نوم ده دیلن پډا ورکه پښ لیکن اغا مسلو جوابونه ویل دي دا دوه ډېر مسلې د باری کې چې والله عالم الله خپويږي امام مالک رحمت الله علیه اته سلوخ پختنه شوی پایک شپاره سی جواب کړی وی او دو دشته شوی دی, دی چې الله پوي ګل الله پوي دا خصيفت ده چې وسړی پچشنه پويګي او هغه وی چې زنه پويګم دا خصيفت ده دا بد صفات نه ده وسړی دا خپل حکارت نه غني چېر کزه دا خبرو حکم چې په دین خبره نه پويګم نو کیدې شي د خلکو له ځو کمزورې د خلکو له کیدې شي ځو ټیټ ښکارې شمه ټیټ نخ انسان پوه شي اغه اغه اغا پدې خبر بد نښ کریم ترګه دا وای فای و نه اوواز مې سي ته ور صحیح دي صحیح شو صحیح ده زن نو قالو لی فریقته سبحانك پاکی دا تالا یا الله لا علم لنا نشتره پو یمون سره الا ما علمتنا مگر ما د هغه څه علمت نه چې تاسو ته تا خوده لې د خپ리즈 کې ګوره بعض خلک څکې هغه چې اکثره زمون خلک چې قرآن بیانې کوشش کوي چې هر خبره وکی کوشش کوي چې هر خبره وچېړي دا ثاني کیسه ني ده په درس کې هغه خبر په درس کې کول په کار دي چې هغه ما ته خلاص دي هغه ما ته دی بل مغز خلاص هغه خبره خسيږي څه سي وکا تفصيلي وکا نو موږ تنګيغي او نه بچا ما نه خبر وغديږي او ګټ په خپل نه پويږي او په خپل خبره په ك ك ك ځکه په خپل بل زين کې سوچ راشي چې بليک زوس په خته وې ما خپل وونخلي شو په دې وځمانه په درس کې فيکي مصاله د فیکي چکوې مسالې دي د ریپېچېده مسالې دي پدې کې خو بيخي ینه نه وتل په کار نه دي دګچ نه نه وځي بس دا بيدسي مسالې دي چې دغه د سورې بقره کې د فیکي مسالې ډېري دي مخکې براښ ان شاء الله راي صرف منو استاد طریقه دادا چې هغه صرف غټ غټ خبري کوي ډې ډېب نه نه وځي کډې ډېب ډېب نه نه وځي دا به ډېر وغد بحثه بس غټ غټ خبري کوي به کوم سړي نه مسالې پیښ شي ور به ورست صرف فتوی دي ګوري کنه بیا هوی ی خ دغ د غور بیا ک د مسی ګور بیا نوقالو ویللی فریختو صبحانهکهه پ ک د تعله یاله نبی اسلام طرق وه چې پیغمر ست چا پوښتنه وکړه چې ن پو د طببیوي س ته ویم وی اناءالله یا بل وخت به ته پیغمبر اسلام غ انسان پوه شو هغه س د طببی ویم لا ال نشتې پوه یا ږ سره الله مععلمته نه مګ دغس چې تامونک ته خود نه کړی ده ان نهکه یقین ته اګورې تعقییدات تو تی ګوره ان نهکهه انکه د تاکید د ظمیر دی او تاکید دپاره د ان نهکه یقین ته انته دا بیا ظمې فصل دی دوباره ظ فصل راړ پارهدي تاکید دپاره یو زللبوکه چې یقین ته او دوبارهته راړو. انت مطلبته ان خاصه العليم عليم من الف لام داخل کړي ده د بیا تا کده پارا ان امداد تپوې ذاته العليم خاص تپوې ذاته الحكيم حکيم من الف لام داخل کړي ده خاصه حکمت ولا ذاته ستاسو دې کې حکمت یا لمغنه پوي انسان پیدا کړي تو په دې باندې پويږي په دې نه پويګو او حکمتتی شوغا حکمتتن دا چاللهته پته او چې دا به داسې مخلو کې چې دا به ضرورتونم لري تقلیفونو هم لري او زما تابیداری بم کوي قالو ویللی الله یا آدمو او آدمه ل سلام او آدمهام خبر کدا فریخت خبر دوی مطلب دا فریخت دی بیا پاسراتو اهه پااساتو دې شوی نو باندې آدم ستان ت لا چې تو اوته و دوبو اثر چشی دی د خوارا کا سر جو د خوب به سر اوسې ور ته فلم ما پسركلچه امب اهم خبردار کړ ادم علیہ السلام د فر خبردار کړ ادم د فرښتې امب اهم امب کی فاعل ادم علیہ السلام هم کی زمير فرښتوله دي امب اهم خبردار کړ ادم علیہ السلام هم د فرښتې بیاسم ایم پاسراتو شی نو باندي قال ویللي الله علم اوک لکومه معو ویللي تاسو ته فرختو ته اوسي آیا معو ویللي تاسو ته اننی چېې نځ لممو غ بس سماواې پوه په او په غیب دس مباندي علممو او زه خپ ماما پاغ سامانې توکدونه چې تاسوکاره کوئ و ما او پاغ سامانې قتون تکتونونه چې تاسوې نو ښکارا کول پټاول خو الله د پر غنښت الله د پر خورڅ ښکارا دی الله د پر خورس خو الله د پر هرڅ رانا دی الله د پر نشتا الله د پر لری د پر هرڅ نږدې الله د پر پوسه ښکارا پټ د پر هرڅ ښکارا نو اصل کې ګوره د دا... تا سوې پټوي او تاسو ښکاراکوي یعنی تاسو په نظم نه او تاسو په نظم نه پټ دی کنه هغه ټول مازه پوي ما ایتالي لپاره پټي ما لپاره پټ نه دي ایتالي لپاره تیارې هو ما لپاره تیار نه ده الله وي تالي لپاره لری ما لپاره لری نه دي تالي لپاره بنز دي هو ما لپاره بنز دي او عالم او ما په اړه څه باندې توپ دون او بل سوال فرغتو پټول دلته فرغتو خو پټول نه خدای خبر ده یو قسم دا خبر ده فرغتو له خبر وير کی چېکه تاسو آدم ک پټوي که نه زه خبره یم دا نجلتهفا خبره پټوله اولهورندې پوه ولا ې زهخ پو یم تاسو پړه کې او بلته بلتهوو نه د خبره نه ده بلکې دا قسم خبر دی خبري چې شویر کولو د خپل صفت خبره ویر کو چې ما داسیفت زما دی والله موزه <تصفيق> پوه یم ما پاغ زبانې تووبدونه چېکاره کوي تاسو وما په ه باې کوتون تک چې تاسو پټوي وعلم او او خدای الله ادم ادم علی السلام تاسما اسرات د شزونو کل ها ضروری ضروری ثم عرضهم بیا ودان دکړه دا شوی نا هم دی فر علل ملائکه په ملائکه باندې ثم عرضهم بيوडा اندکړه د شې یونالل ملائکې په ملائکو باندې فقالوا ولي الله امئون خبر راکې ماتا باسمای پاسرات د دې شې زونو باندې ها اولای چې د دې ان كنتم سوادکین کچریه تاسو رختنی قالوا ولي فرختو سبحانك پاکد تعالی الله اجزنا دنا پوهه نه لا علم لنا نشتر پویمون سرا إلا मगर ما دغه ته علمتنا چې تا خوده نه کړې مونږ ته انک یقینانت انت خاصت العليم خپويګي الحكيم حکمت ول ذاته پدې کې بت حکمتي قال ويلي الله يا ادم او ادم ام بهم خبر کدا باسماءهما پاسرات د دې شی زونو باندې فلما پس هر کله چې انبهه هم خبردار کړ ادم علی السلام د فرښتې باسم پچی خبردار کړ باسمه پاسرات د دې شی زونو باندې قالو ویلي الله علم اقول لكم ايمانو ویلي تاسو ته تا اني یقینن ظ علم خپويمه غيب سماوات ب غيب د اسمانونو ولر دیو په غيب د زمکي و علم زه خپويم ما په زمانه تو دونه چخکاره کوي تاسو ما ته تا او هاگا چپتا و ایتاسو